Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali Bersama kitab Durusul Sulu Qatil Arabiyah Dan insyaAllah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan Pada Ad-Darsu Al-Ishrun <coughs> Ad Ad-Darsu Al-Ishrun Perajaran ke-20 Sehingga Dengan sampainya kita ke Ad-Darsu al ini Masih ada eh, Sekitar Dua atau tiga bab lagi Tiga bab sampai ad-dars al-tharif wa isyurun Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan Memberikan kita taufik agar dapat terus belajar bahasa Arab Dan mudah-mudahan ada pengaruh dan bekas yang uh, positif setelah mempelajari bahasa Arab ini Dan kita ingatkan bahawa tujuan awal kita mempelajari bahasa Arab adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Tujuan awal kita mempelajari bahasa Arab ini adalah, ikhwan, yaitu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. <coughs> Sebagaimana perkataan Syekh Islam Ibn Taymiyyah, bahwasannya al-lugatul-arabiyyatu minad-din. Bahwasannya bahasa Arab ini bagian daripada agama kita. Dan memahami Al-Quran dan Sunnah wajib. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin dapat kita capai kecuali dengan al uh, kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Maka eh, sebagaimana mempelajari Al-Qur'an Sunnah wajib maka mempelajari bahasa Arab juga menjadi wajib. Dan alhamdulillah eh, kita telah sampai pada bab-bab terakhir atau pelajaran terakhir. Beberapa pelajaran ke depan masih ada. Dan kalau anda perhatikan ya khawan adars Ad al-syur ini eh perbedaan dengan adars Ad at-tas'asir si itu hanya Al-Darsul itu untuk Muzakar, al untuk Mu'annath. Di sini masih seputar pembahasan tentang Al-Adat wal-Ma'adud, dari 3 sampai 10. Hanya saja perbedaannya, nanti Antum akan temukan adar darsul ini khusus untuk Mu'annath. Contoh-contoh bagaimana seandainya jika Al-Ma'adudnya Mu'annath. Dan sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan lalu bahawa eh, khusus untuk Al-Adat min 3 ila Asyar, bilangan dari 3 sampai 10. Al jika al ma'dudnya maka al adatnya harus muzakkar. Dan sebaliknya jika al ma'dudnya maka al adatnya harus muzakkar. Muzakkar, ahsanta. Antum ai insyaallah, makuf insyaallah. Na'am, insyaallah. Baik. Nambakan a dars al 20. Adars al 20. Naam. Indana huna ya ikhwan, di sini kita temukan al hiwar baina Laila wa Salma. Layla wa Salma <coughs> Istamik je dan ana akra Untuk mendaharkan baik-baik Ana baca di alaqnya Ya Salma Afi fasliki Talibatun Minas sini Wal-Yabani Ya Salma Afi fasliki Talibatun Minas sini Wal-Yabani Apa jawaban Salma Naam Naam Fi faslina khamsu talibatin Minas Sini Fi faslina khamsu talibatin Minas Sini Wa arba'u talibatin Minal Yabani Wa thamani Talibatin Min Indonesia Sekarang layak kembali Wa fi faslina taulibat mina Hindi. Wafii Hindi. Wa fi faslina taulibat mina Hindi. Wafii Hindi. Wafii fasilina tiga taulibat mina Hindi. Wafii fasilina tiga taulibat mina Hindi. Wafii fasilina Kam ukhtan laki ya Laila? Kam ukhtan laki? Ya Laila. Laila menjawab, li salasu akhawat. Li salasu akhawat. Wa kam akhan laki? Wa kam akhan laki? Tadi sebelumnya kalau Salma tadi bertanya tentang uh uh uh-nya si Laila, Sekarang akh Wa kam akhan laki Li khamsatu ikhwatin Li khamsatu ikhwatin Laki thalathu akhawatin Wa khamsatu ikhwatin Salma kembali menegaskan Laki thalathu akhawatin Wa khamsatu ikhwatin Naam Bila menjawab naam Wakam akhan wa ukhtan laki Layla balas bertanya kepada Salma Wakam akhan wa ukhtan laki Li arba'atu ikhwatin Wa arba'u akhwatin Li arba'u ikhwatin Wa arba'u akhwatin Li zamilatun Ismuha khadijatu Li Zamilatun Ismuha khadijatu Laha thamaniyatu Ikhwatin Wathamani Akhwatin Laha thamaniyatu Ikhwatin Wathamani Akhwatin nah. Berapa persen yang kira-kira ya, Yang bisa kita pahami dari jualan ini Berapa persen Miah fi niah Masya Allah Sebagian ada seratus persen, paham insyaAllah Allah. Sebagian ha, 50% puluh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alfa bermil. Ah, alfa bermil. <laughs> Seribu lah, <coughs> Kita ulang dari awal akhwan. Kita baca kembali Lalu sama-sama kita terjemahkan. Tapi, apakah ada kosakata baru di sini, kon? Kalau nak, ini mufredat. Jadi Ma'athun yani ana ana kera ana kera tadi ada di sini. Nah, tapi kita lihat kita insyaallah. Tapi di sini alhiwar yahwan antara siapa dan siapa? Layla nah. Laila dengan Salma. Ya Salma. Sampai sini insyaallah faham? Ya Ay. Salma? Baik, faham. Insyaallah. Fi fasliki talibatun min as-sini wal yabani. Mani terjemahan ada saya menerjemahkan Fadal Fadal Sheikh syeikh Ya Salma, Wahai Salma Afi Fasliki Apakah di kelas kamu Talibatun Minasin Talibatun Minasin Ada siswi-siswi yang berasal dari China, hmm. Waliyaban Waliya Waliya dan dari Jepang Naam, Hasan Wa'adah Ya Khan jelas? Wa'adah Ya Khan Sebelumnya Fasli Fasliki Li di disiti kenapa? Kasar Ya Khan A, radia mudaf majrur majrur bi harfi Biharful fa na harful jar na'am na jarurun bi harfi aljar na'am na'am apa jawaban sama na'am wala na'am ya kawan? iya iya na'am fi fasrina khamsu talibatin min as-sini ah mani tarjim apa dia ikhm iya na'am di di kelas kami kam satu sekali lagi yang baca angkanya kam atau kam satu di Faslina kam di kelas kami ada lima siswi minasini dari Cina dari China wabang polibatin dan empat siswi minalyabani dari Jepang nah istighat teruskan wamani polibatin min Indonesia min Indonesia min Indonesia. Doanya panjang Indonesia. Min Indonesia. Nah, dan 8 siswi dari Indonesia. Nah. Antum perhatikan ya, Khan, seperti anak katakan tadi di awal bahwa di sini al-ma'dudnya antum perhatikan muannas. Al-ma'dudnya isim yang di dibilangi di sini ada muannas, yaitu kalimat talibat. Talibatun. Talibatun jamak daripada Oh, Talibat. Talibatun. Kita melihat mufrodatnya atau jamaknya, kan? Untuk menghukumi ma'adul tindih mudhakar atau muannas, kita lihat mufrodatnya atau mudhakar atau jamaknya. Tunggalnya, mufrodatnya. Asan tayar tuan. Nah, kita lihat tunggalnya, bukan kita lihat jamaknya. Maka antum perhatikan ad adatnya harus mudhakar. Khamsu talibatin. Tidak tepat kalau antum katakan khamsatu talibatin. Naa, ada khat. Karena ala ma'adudnya mu'annath, maka ala adatnya harus mu'zakkar Begitu pula kalimat arba'u talibatin Thamani Seharusnya berapa yang kalau seandainya mu'annath? Thamani. Thamaniyatu -tul -tul. Thamaniyatu Nah, sekarang di sini Karena ma'adudnya adalah mu'annath, maka thamani Dihilangkan tak marbutahnya Thamani talibatin Min Indonesia Nah Tapi sampai sini wadah? Wow, wow. Wadah وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهيند وسط طالبات من الفلبين وسبع طالبات من تركيا ترجم لنا يا رضوان تفضل وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهيند وسط طالبات من الفلبين وسبع طالبات من تركيا نعم di kelas kami ada tiga mahasiswi dari India Dan enam mahasiswi dari Filipina Dan tujuh orang siswi dari Turki Dari Turki, ya, na'am Lagi-lagi di sini alam ma'adudnya adalah Mu'anna Bukan Mu'anna Fistabah, khanima ada Kuwait Kuwait ayna, Turkiya Turki, namanya Sabu taribatin min minal Kuwait Kuwait. Hmm, baiklah, bahas Al-muhim adalah alam ma'adud Nah Maafi masyidah Soalnya kerana min Turki Atau min Kuwait lah Maafi masyidah Baik Baik kita Teruskan Di sini Salma bertanya kembali Kam uhtan laki ya Laila. Apa yang ditanyakan oleh Salma ya ikhwan Menurut Jemlana Tepat ter bisa terjemahkan Apa yang ditanyakan Laila di sini? Fadal ya khid Fadal Kam uhtan laki ya Laila. Berapa saudara perempuanmu wahai Laila? 9. Nah, sant. Jadi apa yang ditanyakan Salma ke Laila? Saudara perempuan. 9. Nah, berapa saudara perempuannya? Jawaban Laila: li salasu akhwatin. Tajam ya? Antah. Nah, welcome akhan laki. Laki. Kita belum terjemahkan jawaban Laila. Li salasu hmm. li nah. salasu akhwatin. Nah, saya memiliki tiga saudara perempuan. Nah, tiga saudara perempuan. Lagi-lagi di sini al-ma'adudnya adalah muzakkar atau muannats ya, kan? Muannats. Naam. Ya kalimat akhwatun. Jamak daripada ukhtun. Naam. Wa kam akhan laki? Hmm, salama bertanya kembali. Kalau tadi nanya nanya berapa saudara perempuannya sekarang berapa saudara? Laki-lakinya. Wa kam laka? Eh afwan laki. -lakinya. Apa jawaban Layla li khamsatu ikhwatin ada berapa ikhwan ya saudara laki-lakinya ada Lima orang Enam saya memiliki lima uh, orang saudara laki-laki nah uh, kenapa di sini khamsatu padahal lininya ikhwatun ya khan mal -ma bukankah al maudutnya muannas di sini kita lihat dari mufradnya ustaz nah, oh. sekali lagi kita katakan bahwa yang dilihat bukan jama'nya yang dilihat adalah mufradnya mufradnya apa kalimat ikhwatun akhun akhun Maka ini atau muannats akhun muzakkar muzaqir maka adatnya harus muannas mu ahsan ta Lalu Salma berkata lagi mengulang jawaban uh, Laila laki thalathu akhawatin wa khamsatu ikhwatin hmm, Salma di sini hanya mengulang jawaban Laila untuk menegaskan laki kamu memiliki thalathu akhawatin tiga saudara perempuan wa khamsatu ikhwatin dan lima saudara laki-laki. Nah, sekarang di sini Anton deh, kan digabung antara al-ma'dud al yang muzakkar dengan al-ma'dud yang muannas. Mu seakan akan ingin menjelaskan kepada kita bagaimana bentuknya jika diletakkan dalam satu kalimat sengaja sepertinya. Nah. Salatu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Jadi, nah, wahbah Sampai sini jelas? Wahbah wow. jiddan. Tayyib, hasan. Leila, "Na'am." Laila menjawab dengan tegas Naam Ya Lalu dia balik balik bertanya kepada Salma Wa kam aqan wa uqtan laki Wa kam aqan wa uqtan laki hmm, ter ter Terjim ya Ridwan Podol. Wa kam aqtan Wa kam aqan Wa kam aqan wa uqtan laki Berapa saudara laki-laki dan perempuan Nah ber dan berapa saudara laki-laki dan saudara perempuan Mu, Mu sini kembali ke Laki kembali ke Salma. Salma, Salma yang sekarang ditanya oleh Laila. Nah, li arba'atu ikhwatin wa, arbu, wa arba' wa arba'u akhwatin. Lihat ya kon angkanya berapa ini? Al-adatnya berapa? Lihat. Empat. Empat. Tapi lihat arba'atu ikhwatin. Kenapa adatnya mu'annas di, di kata yang pertama? Karena dia mudakkar. Ya, Karena al-ma'adunya mudakkar. Lalu wa arba'u Akhwat, akhawatnya arba di sini muzakkar. Ma'dunya muall ma'dunya muannas. Ada berapa jumlah total saudara saudara? Assalamualaikum. 8. 8. Sama ya. Sama nih. Kalau Salma berapa? Eh eh Sama 8 juga seperti. Lapa. Nah, 5 3 8. Nih, 4 4 8. 6. Laila di akhir di rocking berkata li zamilatun li zamil apa zamilatun oh, ni kan salih saliqatun sahibatun teman teman kawanan sahabat, Kawan. sahabat. li zamilatun saya punya teman ismuha khadijatu namanya siapa akhwan khadijah khadijah laha samaniyyatu ikhwatin insha Allah wa thamani laha khadijah memiliki berapa akhwan Wa sama niyatu ikhwatin delapan orang wa saudara laki-laki wa samani akhawatin orang saudara, saudara perempuan masyaallah kabeh ini <laughs> keluarga besar kita <Nah. laughs> entar ada, ada berapa ya ada 16 ya nah, nah, nah ada antum eh, kenal ada seorang ulama Mesir namanya Syekh Mustafa Al-Adawi dia punya 4 istri dan punya 24 anak Masya masyaallah arbaatun wa ishruna waladan Muntaz um Muntaz um ya Insyaallah Allah beri rezeki anak-anak insyaallah, lelaki Nah, insyaallah. Amin. Baik, ya, kawan Ah, uh, ila hona sampai sini jelas, wadhih, wadhih. Wadhih. Uh, Baik. Ah, kita baca sama-sama, ya, khawan, untuk menghangatkan suasana karena dingin seperti di sini. Nah, ayo, ya khawan, kita baca sama-sama. Ad-Rasul ah. <laughs> Ad isrun. Ad-Rasul isrun. يا سما، يا سما، أفي فصلكي طالبات من الصين والياباني؟ أفي فصلكي طالبات من الصين والياباني؟ نعم، نعم. في فصنا خمس طالبات من الصين، في فصنا خمس طالبات من الصين، وأربع طالبات من الياباني. و طالبات من اليابان وثماني طالبات من اندونيسيا و طالبات من اندونيسيا وفي فصرنا ثلاث طالبات من الهند وفي طالبات من, من الفلبين وسبع طالبات, طالبات من تركيا. نعم. دي صياغة لما آل الكويت. نعم صحيح. كم أخت لك يا ليلى؟ كم, كم أخت لك؟ لثلاث أخوات. لثلاث. أن خالتك كم أخ؟ لخمسة أخوات. لخمسة أخوات. لكي ثلاث اخوات وخمسه اخوات لكي ثلاث اهور و خمسه نعم نعم وكم اخا واخته لك وكم اخا واخته لك لي اربعه اخوات واربعه اخوات لي اربعه اخوات لي زميلاتن اسمها خديجة تُو. لِزَمِيلَتُنِ إسْمُهَا خَدِيْجَةُ لَهَا ثَمَانِيَةُ إخْوَةٍ وَثَمَانِ أخْوَاتٍ. لَهَا ثَمَانِيَةُ إخْوَةٍ وَثَمَانِ اخوات, أخْوَاتٍ. طيب نريد اثنين من الإخوة واحد يقام مقام ليلة والآخر سلمة نعم. يكون مؤنث هذه ليلة فقط. follow. نعم من يكون ليلة رضوان أنت تكون سلمة. نعم فضل فضل يا ليلى رضوان لا أنا سلمى لا بس لا بس انتري لسلاماتري ليلى خاطرك ليلى هنا كيرته هنا طيب لا قدر <تصفيق> <تصفيق> قدر يا ليلى فقط ليلى فقط نعم واحدا انت لم تنسى يا انتم ما في فصلك طالبات من الصين واليابان نعم في فصلنا خمس طالبات من الصين وأربع طالبات من اليابان وثماني طالبات من من اندونيسيا وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهندي وست طالبات من الفلبين وسبع طالبات من تركيا كم؟ أختن لك يا ليلى. لك أو لكي يا أخي. كم أختن لك يا ليلى؟ نعم. نعم. لي ثلاث أخوات. وكم أخ لك؟ لي خمسة إخوة. لك ثلاث أخوات وخمسة إخوات. نعم. وكم أخ وأخت لك؟ لي أربعة إخوات. Wahabah empat ahwat. Li zamila ismuhu Khadijah. Lha sembilan ikhwat, wathmani ahwat. Ahsan tah. Ahsan tah. Barakallah fi kum. Tapi, eh, tiba lah lupa nafthah majalah untuk dengar. Tapi kita berikan kesempatan lagi. Pada penukar yang berada di rumah untuk berinteraktif secara langsung anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Taip, kita angkat ke penukar yang pertama. Assalamualaikum. Halo? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak Di mana? Dari Pak Budi di Tambon Taish. Hmm. Terima kasih. Pak Budi? Alhamdulillah kasih. Baik. Pak Buri, tolong dibaca, Pak. Dialognya. Tepat, Pak. Ad-Dartul Ishrun. Nah. Laila. Langsung ya. saja dialognya, Pak. Tidak perlu sebut tidak namanya. Ya Salma. Afi fasliki qalibatun minas sini al-Jabani. Naam. Fi faslina fonsu qalibatun minas sini. Warba'u qalibatun minal-Jabani. Wa samani qalibatun min Indonesia. Nah, Pak Budi, ya. di sini al-ma'adudnya al semuanya mu'annas atau mu'zakar di sini, Pak Budi, yang disebutkan dengan di India. Al-ma'adud mu'annas. Mu'annas, yaitu kalimat? Contohnya toli platin. Tolibat nasahi. Maka jika al-ma'adudnya mu'annas, maka apa yang terjadi dengan al-adad, al Pak Budi? Al-adadnya mu mu'zakar. Al-adad, nah, harus mencari. Tapi ini khusus antara angka berapa ini, Pak Budi? Uh, dari talatah sampai syuruh. Sampai? Ah, Syafah, Ahsant Nah, teruskan Pak Kami foslinah 3 talibat minal Hindi 6 talibat minal Libyan Nah 7 talibat minal Turkiya Nah, Ahsant Kam uhtan lagi ya Layla Li 3 akhwati Nah Wa kam akhon lagi Li satu ikhwatin Nah Laki 3 akhwatin wa satu ikhwatin نعم. وكم اخون واخت لي لي اربعه اخوه اربعه طيب لي اسمها خديج لي زميله اسمها, اسمها خديجه نعم لها ثمانيه اخوات وثمانيه أخوات طيب, طيب. شكرا لك بوري جزاك الله خير بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لم يكن هناك اي Nasrul Baina Al wa Sahabul Muslim. Baik, masya Allah. Baik, ahsan, ahsan, ah. rahim tas. Baiklah, Hajar. Taib. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain ah. di di belakang Pak Budi. Anda bisa menghubungi di kesan 218236543. Kita akan telefon yang kedua. Assalamualaikum. Alaykum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Nah, umutegar, si Barusah. Si Barusahin. Ya. Kebaikkan umum tegar. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan kamu tegar di. Sudah lama tidak ada suaranya seperti ini. Iya. Silakan kamu tegar. Nah, ya. dibaca. Afif Asli kata Libatun Inasini wal Ya Bani. Ada yang tertinggal seperti katanya? Perkataan yang tertinggal? Ia ya Salma. Oh ya, Ia Salma. Ia ya. nah. ya Salma. Afifas ligit tali batun minasini walia bani. Tali to Tanya agak panjang? Tali libat, batun. Tali batun minasini walia nah. Naam. Faslina, naam. Vaslina. Naam vasilina komsu tali batin minasini warbau wa tali batin minal ya bani wasamani tali batin min Indonesia. Naam. Sant. Wafi Fasina Salasu Tolibatin Minal Hindi Wasitu Tolibatin Minal Filipin Wasapun Tolibatin Min Turkiah Nah sebentar Bu Tengkar sepertinya ada feedback mungkin ya Atau suara apa hey, ini? Uh, untuk di, di sini yang sedikit ada di monitornya Bu ya Bisa? Iya, Atau dimatikan saja silahkan Nah agak terganggu suara sinyal suaranya Sebentar Ya Ustaz Ya Jav sedang sedang, sedang. Ya, sudah, sudah cukup Silakan. Kam ahd an Um ya, Laila. Oh, sudah uh, pernah mendengarkan penjelasan tentang al-adad wal ma'dud -ma sebelumnya? Iya, sudah. Sudah. Di sini kalimat ham satu ikhwatin, mana al-ma'adut dan mana al-adatnya, Ummu Tegar? Al-ma'adut ikhwatin. Ikhwatin. Al-adat ham um, satu. Ham satu enam. Di sini uh, ikhwatin muzakar atau mu'anas sini? Mu'anas. Mu'anas. Sedangkan kaidahnya kalau al-ma'adutnya mu'anas maka al-adatnya al harus muzakar. Ikhwatin muzakar ham satu mu'anas. Enam. Kita lihat mufradnya Ummu, Ummu Tegar enam. Ya, mufradnya ya. akhun, nah. nah. sahih. Nah, teruskan. Lagi jelasu akhwatin wahunsatu ikhwatin. Enam. Naam, Li arba'u yahwatin. Sekali lagi umur tegar li. Li arba'u. Arba'u atau arbaatu. Arbaatu. Na. Li arbaatu yahwatin wa arba'u ahwatin. Na. Li zamilatun ismuhal khadijah tu. Tak, sama ni atau ikhwanin, bukan Baik, terima kasih uh, kerana umum tegar. khair. Ah, mau nanya dulu. Ya, sekarang. kalau yang itu ketinggalan, bagaimana ya? Bagaimana umum tegar? Pelajaran, pelajaran kemarin yang ketinggalan anak tu. Eh, uh, bagaimana? Ya? Oh, sepertinya umum tegar bisa ini, bisa mengambil rekaman-rekaman pelajaran yang lalu, nak? Nampaknya. Nampaknya. Nah, di websitenya uh, Rediroci, Rediroci, ya, umum tegar bisa dilihat hmm. dan disimak kembali. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan akan ناخذ rehat awalan. Baik, pendengar, kita akan rehat sejenak. Jangan kemana mana Kita akan kembali setelah kita simak beberapa fatwa ulama al-Sunnah wal Jamaah berikut ini. Rojak Radio Dakwah al-Sunnah wal Jamaah. Allah kathira wa al-zakirat a'adda Allah laha kathira wa ajra'n a'adda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 tata cara wudu dan bersuci dari janabat dan lain sebagainya. Atas makna inilah ditafsirkan hadis talabul ilmi fariydatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu atas setiap muslim. Macam kedua adalah fardu kifayah, yaitu mengetahui semua bab-bab ilmu agama, perincian-perincian masalah dan dalil-dalilnya. Apabila dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam Fetawa Mukhtara Pertanyaan Bagaimana bersikap dalam masalah yang masih diperselisikan? Apakah mengikuti pendapat yang paling kuat? Ataukah mengikuti pendapat yang paling mudah? Karena Islam itu mudah? Apabila dalam masalah tersebut terdapat dalil syar'i untuk memilih, maka seorang mukallaf boleh memilih yang paling mudah berdasarkan kaedah kemudahan dalam syariat, seperti pilihan dalam kafarat sumpah antara memberi makan atau pakaian atau memerdekakan hamba sahaya berdasarkan apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tidaklah beliau diberikan pilihan antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling ringan selama bukan dosa apabila dosa maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya adapun bila semata-mata pendapat-pendapat para mujtahidin saja maka hendaklah ia mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil atau dalil yang paling kuat bila ia mempunyai pengetahuan mengenai dalil yang sahih dan pendalilannya tapi apabila ia tidak mempunyai pengetahuan maka hendaklah ia bertanya kepada ulama yang terpercaya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Fas'alu ahladh-dzikri in kuntum la ta'lamun ta Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui Apabila para ulama yang ditanya tersebut berselisih juga maka hendaklah ia mengambil yang paling hati-hati dalam agamanya dan tidak boleh ia mengikuti yang paling mudah dari pendapat ulama tersebut karena mencari-cari keringanan ulama adalah haram wallahi at-tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa alihi wa sahbihi wa sallam Fata wa Pertanyaan Apakah yang dimaksud dengan salafiyah? Salafiyah adalah nisbat kepada salaf Salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW Dan para ulama yang ada pada tiga generasi pertama Semoga Allah meredai mereka semua Yang disaksikan kebaikannya oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya Khairun nasi qarni Thumma alladina yalunahum Thumma alladina yalunahum Sebaik-baiknya manusia adalah Kurunku, generasiku Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya Bukhari dan Muslim Salafiyun adalah jama' dari salafi Nisbat kepada salaf mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berdakwah kepadanya dan mengamalkannya. Dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wa billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa فاتوا ومختار كumpulan fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى الاله هو المعبود الحق فلا يعبد مع الله غيره تبارك وتعالى شيخ عبد العزيز بن عبد بن باز رحمه, رحمه الله تعالى وجود بعض الناس غلط ظاهر ومب وسائل الشر والفساد سيد محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, الله تعالى، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فالحج وركن من, من أركان الإسلام. لكن من نعمة الله تعالى أن واجبا في العمر إلا مسألة ما... أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Alhamdulillahin wa bihi nasta'in wa ta'ala. Kembali frekuensi 756 AM dan bagi para pendengar yang baru bergabung bersama kami dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Kita memasuki kepada pelajaran yang ke-20. Anda bisa melihat uh, kitabnya atau buku panduannya. Tafadhal Ustaz. Naam, 'ala Rasulillah 'ala alihi wa wa mawalah wa ba'd. min al-hiwar Baru saja kita sudah selesaikan dialognya Al-An Na fi Tamarin. Kita masuk ke latihan-latihannya. Unsur Safmiyah Wa Ashar. Antum lihat halaman 110. Cetakan baru. Cetakan nama halaman? 115. 115. Mi'ah Wa khamsata Ashar. Miyah Wa Hamzat Ashar. 115. Nah, di sini at Tamarin Al-Awwal perintahnya adalah Ekorah Waktu. Ekorah Waktu, Ma mana nak ikra ya kan? Baca, baca. baca. baca. Waktu dan tulis, tulislah. Tulis lah. Nah, Ana minta, antum baca dan terjemahkan. Baca, Dan terjemahkan. Nah, taat. Siapa yang baca? Mana ikra? Ada, Fadal Fadil, Fadil tuan. Ikra, latamrin al wud. Biscobatin wadhihin. Mana, mana? Nah, bantu sering. Ikra, waktu. Nah, tiga Talibat batin. Nah arba'u talibat n'am talibat sittu talibat sab'u talibat n'am talibat n'am talibat asharu talibat n'am baik anta badh thaniah semua adalah muannath Mu dan sudah kita jelaskan bahwa jika al adadnya sarasah ila asyrah dari 3 sampai 10 maka jika al-ma'dulnya muannas maka al-adadnya harus muzakkar dan begitu sebaliknya. Baik. Ada pertanyaan di pertemuan awal ini, ikhwan? Ada pertanyaan? Waadhih insyaallah. Kita mau belajar insyaallah? Insyaallah. Baik. 17 lagi baca, padel, mana akhra. Fadal thoyib, mana. Fadal ya fadal ya kh, akhra. min mikrofon. Ikterab min al-mikrofon hatta يسمع صوت. Naam. التمرين الأول اقرأ و نعم ثلاث طالبات نعم أربع طالبات خمس طالبات نعم ست طالبات سبع طالبات نعم ثماني طالبات تسع طالبات عشر طالبات نعم جميل أحسنت يا أخي al pelan. al-Thani Nakara al-Tamrin al-Thani awalan Thumma naftahal majalli al-Muslim Nam Nam Al-Tamrin al-Thani kedua Perintahnya sama Ikra Waktub Hanya saja ini agak sedikit panjang Sepertinya soal-soalnya Nam Nam Man yaqra Man yaqda Bilkra Anta yakhi Ikra antah Nam Ikra al-Rakam Wahid Nam Ikra Waktub Nam <coughs> Wahid Fi bayituna Salah suorafin. Sekali lagi ya Fi. Fi baituna. Fi. Fi. Fi baituna. Baituna. Oh baitina. Baitu. Baitina. Nah masan tak yakin. Nah. Nasita. Fi baitina salah suorafin. Nah. Di mana baiti? Beresah baitu? Baru <gurufin> dia pujius. Nah. sebelumnya ada? Alpurujar. <gurufin> <gurufin> nah. <gurufin> في بيتنا ثلاثة غرف ما نا على الأرض ولا يا أخي. أبين لنا العدد ثلاثة. مأين المعدود؟ أين المعدود؟ والمعدود غرف غرفين نعم. فيبنى المعدود هنا مذكر أو مؤنث؟ المعدود هنا مذكر أو مؤنث؟ المعدود ننظر إلى مفرد. ننظر إلى مفرده. غرف جمع. عارف كذاك؟ لا. ما مفرد غرف ودفحة غرفة ودفحة ودفحة ودفحة غرفة إذن مؤنث ومذكر مؤنث فالعد لابد أن يكون مذكر, مذكر, مذكر, مذكر نعم استمر, استمر اثنان نعم استمر استمر أنت ما نازلت أنت نعم اثنان Fil jami'ati asru hafilatin. Naam. Sekarang dia hafil. Fil Fil jami'ati asru hafilatin. Naam, hafilatin. Nah. Khuna al-al mal ma'dud, al-ma'dud muannas aw mudzakkar? Apa jenis al ma'dudnya? Muannas atau mudzakkar? Muannas, muannas sahih. Idzan an'ad al-ma'dud. Nah. Ka bikra 3, anta ya isam, ikra 3. 3 arba'ah, 70. في في هذه المدرسة ثماني مدرسات يا اخي مدرسات نعم طيب في هذه المدرسة ثماني مدرسات صحيح مدرسات صحصنت ما نوع المعدود هنا يا أخي المعدود مؤنث مؤنث فالعاد لا بد ان يكون مذكر مذكر احسنت اربعه, أربعة, أربعة الباس له سبع بنات نعم أين المعدود وأين العدد المعدود بنات والعدد سبع جيد حسن طيب رضوان فضل خمسة وستة خمسة في بيتنا تسع دجاجات نعم أين المعدود يا رضوان المعدود يعني دجاجات دجاجات صحيح نعم ستة في الجامعة خمس كليات الأعداد يعني تسعه هي خمسه خمسه والمعدود والمعدود كليات كليات نعم المعاني معاني الكلمات واضحة يا اخوان معاني الكلمات واضحة واضحه جدا جدا جدا بالنسبه لك رضوان واضح بالنسبه للاخوه الا دجاج دجاج دجاجات جمع من ج... دجاجات نعم ما دجاجات ايام بطينا ايام بطينا نعم Ayam Jantan Ayam Dikun Dikun Sahih Aina wassalah Sabah atau thamaniya Sabah Sabah Nama Nanti ya akhi Ikrah Nanti mertan akhra Sabah Sama Sama Sama Sama Sama Fil Mustashfaa Ashru Tabibatin Wa Arba'u Mumeridatin Nama Huna Indah Al-adat Ashru Wa Arba'u Aina Al-ma'adud Ya akhi al Tabibat و, و ممرضات احسنت. نعم. السبعة. ثمانية. ثمانية. خالد له ثلاثة أبناء و أربعة بنات. نعم. إذا أين هنا المعدود وأين هنا العدد؟ المعدود أبناء والعدد ثلاثة. نعم. ما مع ما نوع معدود أبناء ما نوعه؟ أبا جنس يا مذكر مذكر مذكر إذن العدد مؤنث مؤنث سنت. ثم أربع أربع أدد نعم بنات بنات المعدود نعم لماذا العدد مذكر يا أخي لماذا العدد أربع هنا مذكر المعدود مؤنث صحيح لأن المعدود مؤنث أحسنت يا أخي نعم ضيئي تسعة وعشر تسعة لخمسة إخوة أخوة وست أخوات. نعم. العدد خمسة. نعم. وستة. والمعدود إخوة نعم وأخوات. نعم. عندنا هنا المعدود مؤنث والمعدود المذكر. رأسي كذلك. بلى. أين المعدود المذكر؟ المعدود المذكر نعم إخوة. نعم. أخوة المعدود المؤنث؟ أخوات. أخوات. نعم. حسنت. عشرة. نعم. في هذا الكتاب. Asyaratu durusin nah, eh, Mungkin anda kira asyaratu atau asyaratu Nanti anda bisa baca sinnya sukun atau sinnya eh, Fathah Jika seandainya di belakangnya ada ta'amar buta Faham itu? Jika tidak ada ta'amar buta maka dibaca satu saja Asyru Asyru, sinnya disukun nah. yeah. Aina al madud -ma ya akhi Wa aina al-adad oh. Al-adad al asyaratu والمعدود دروس. نعم ما نوع المعدود هنا؟ نوعه مذكر. مذكر فإذا ال ال العرض لابدا يكون. معلنة. نعم. أحد عشر أنت يا أخي اقرأ. أحد عشر وإثنا عشر. أحد عشر. لنا أربعة أعمام وخمسة. بيدوب كان؟ أعمامين أو أعمامون أو أعمامان؟ في سني. أعمامين. أعمامين أعمام أربعة أعمامين. نعم. Nah, ya insyaallah. Naam, eh anta kuntar ghaib, ha. Taib arba'atu a'mami, limada a'mami? Limada majrur ya ikhwan? Ya annahu lidawlusi. Al-idha'. Naam, ya ana'am, kana mudhafun. Ilaih. Taib, idha, mas sabab yani? Mas sabab fi ja'li fi ja'lihi mudhafun? Apa sebabnya kita jadikan dia sebagai mudhafun ilaih? Karena dia tamyiz atau ma'dud untuk angka 3 sampai 10. Nah. Al-Ma'dud Untuk angka 3 sampai 10 Kita jelaskan sekali lagi Dia jamak Majrur Labudan yakuna jaman Majrur Nah Istamir ya Sekali lagi Lana arba'atu Lana arba'atu a'mamin Wahamsu ammatin Nah Istamir Isna ashar Isna ashar Fi biladhi khamsu jami'atin nah fi baladi nah lakhra fi baladi khamsu jami'atin ha nah, sudah betul tadi yang pertama jami'atin aina apa nah fi baladi khamsu jami'atin baladinya kembali salah lagi baladina nah tak suara dia nah la bas la khamsu jami'atin nah aina al-'arad ya nak العدد 5 واين المعدود؟ المعدود الجامع نعم احسنت. 13 و14 اذكروا 13 في ذلك الدرس درسي مدد. ثماني كلمات جديدة نعم اين العدد هنا؟ العدد يعني الدرس ثماني ثماني نعم المعدود يعني كلمات كلمات نعم 14 اقرا 14 عندي 3 مجلات Nah, Al-adad 3 Wa ma'adud Majalat Santai Baik, naftar al-majali Al-mustamik Saya hmm. para pendengar saja ya, anda bisa menghubungi di line Telepon 021-823-6543 Dan kita angkat yang pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, siapa uh, Dengan siapa umum di mana? Dengan umum Ibrahim yang berkasi Berkasi, baik ya, nah, Suara radio ini diketikan sedikit ya umum Atau dimatikan, baik Silahkan. Kata Ibrahim dari ee uh, tamarin al-awal Ummu Ibrahim. Iya. Naam. Al-awal fi si baitina thalatu ghuraf. Ghuraf. Daeb lalas, kita mulai dari ayat yang kedua. Naam, lalas. Sekali lagi, Ummu Ibrahim fi baitina fi si, si baitina thalatu ghuraf. Uh, terjemahkan Ummu Ibrahim. Di salah, um, rumah kami uh, ada 3 kamar. 3 kamar. Aina al-adatu wa aina al-ma'dud? Al-adad Salasu Nah Wal-ma'dud Ghurafin Ghurafin لماذا Al-adad Muzakkar? Äh Lianna Eh Lianna Lianna Lianna Lianna Lianna Lianna Lianna Muzakkar Lianna Mu'annas Mu'annas Darimana Tahu Mu'annas Ibrahim Ghuraf Ah Ghuraf Mufraaf Nah, mufrad, mufradnya wurfatun, enam, wurfatun nah, nah, mu anas enam. Baik, teruskan isnan. Isnan. Filjamiati Ashruh Hafilatin. Sekali lagi, Meh Ibrahim. Filjamiati. Filjamiati Ashruh Hafilatin. Hafilatin, lanyapanya. Hafilatin. Baik, Hafilatin jemaah daripada. Ha gilatan. Ha gilatan. Ha ha Terjemahkan Umu? Eh di dalam kuliah di dalam tempat kuliah ya. Nah, di dalam perguruan tinggi ini ada perguruan, ya, nah. perguruan tinggi. Eh nah. um, ada 10 bis. Ada 10 bis ahsan. Baik. Katakan hmm. ke umum. Sarasa. Sarasa. Tiha -sa. bil madrasati samani eh samaniun. Lah betul. Samani, samani ya samani. Hmm. Samani betul. Iya ti nah, madrasati samani madrasati madrasati nعم diterjemahkan umum kalau begitu di nah sebelum sebelum samani ah? oh, mudarrisatin bukan madrasatin samani mudarrisatin nah nah diterjemahkan umum di tam sekolah ini ada 8 guru Nah, kalau kita baca madrasahatin tadi berarti ada 8 sekolah lagi dalamnya. Baik, syukur um Ibrahim, jazakallahu khairan kafikum, masyaallah. Ya. Asalamualaikum Masya ya. oh, warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di berkat um Ibrahim para pendengar roja, Anda bisa menghubungi di telepon 021 823 6543. Ya, masih tamrin yang kedua nah. dari pelajaran yang ke-20. Anda bisa melanjutkan Nombor nombor yang anda sisa di ka 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ukasya Di Bekasi ya? Di, di Cikarang. Ah, oh, Cikarang. Naam. Tafadhal Ummu Ukasya Nombor 3 sampai 5. Naam, tafadali. Eh, saya nombor 4. Eh, sahih 4, sahih. Ah, sant. Sahih 4. Naam, lekas atik. Abbasin laho, tebang anakin. Sekali lagi Ummu Abbah. Abbas. Abbasun Abbasin. atau Abbasin. Abbasin. Dimana Abbas? Dimana majelur umu? Um, ada harap belajar sebelumnya. Tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak. Abbasun. Nah, nah. Abbas enam. Abbas enam. Siapa nama Najib? Abbas memiliki tujuh anak perempuan. Baik. Di sini mana al-adat wain dan ma'adut umu ukasah? Al-adatnya sab'u wa nah. ma'adud Banatin. Banatim. Al Kenapa al-adat um, muzakkar? Kenapa adatnya muzakkar di sini? Karena ma'adudnya mu'annas. Sahih. Aina ma'adudnya tadi? Ma'adudnya banatim. Sahih. Nah. Istambil. Khamsah. Khamsah. Si bayitina tisu dajjal yatim. Nah. Tarjim. Nah. Di, di rumahku ada tujuh... Uh, Ayam betina nah, Di rumah kami ada Tujuh atau sembilan umum Oh sembilan Sembilan ayam. Nah. Sembilan ayam betina Taibah. Sita Sita Fil jami'ati khumsu kulliyatin Sekali lagi umum Kasha Fil jami'ati Fil jami'ati Fil jami'ati khumsu kulliyatin nah. Aina al-adat ad, al wa inal ma'adudah ada 50 dan majud kuliat. Baik, ya, ahsant. Shukran ummu. Jazakallahu khairan warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar lain di 8236543. Masih ada eh nomor-nomor yang tersisa untuk dijawab. Baik, kita angkat telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Halo? Iya, dengan siapa ummu di mana? Dengan ummu Hafsa. Di mana? di Karawang Masya Allah Karawang jelas umur Hafsa di Karawang jelas suaranya nomor berapa ya? nomor berapa akhir? sabah sabah film Taspara Asyro Tobi Tobi Batin Warbaun Umar Rida di dalam eh di rumah sakit ada 10 perawat eh 10 dokter dan Tujuh perawat. Tujuh atau empat umu? Eh empat perawat. Nah. Mak Ainal, mak Adut, wainal wa Adat sini umu? Uh, mak Adutnya Tobi batin Dengan? Dengan Mumari Rodi. Sahih. Wainal wa Al Adat? Uh, Ashuru Wahab. Waa Sahih. Nah. Hmm. Istimiat sembilan ya? Sembilan ya. Khalidun lahul salah satu abna'in warbau bana'in. Nah. Um, Khalid memiliki tiga anak laki-laki dan um, empat anak perempuan. Nah, sahih. Nah. Sini salah satu. Kenapa al-adatnya mu'annas? Salah satu umum. Salah satu. Uh, uh, abnai. Maksudnya abnai. Abnai. Mudakar. Um, mudakar, nah. Lalu arba'u. Kenapa dia muzakkar? Uh, arba'u. Arba'u. Zanatin. Mu'annas. Nah. Apa yang mu'annas? Al-ma'adatnya atau al-adatnya? Uh, bintun, ya? Nah. Banatun, nah. Al-ma'adutin, -al nah. nah. Satu lagi umum. Tisah kisah li khamsatu ikhwatin wa sattu akhawati sekali lagi wasittu wasittu akhawati nah ee namanya apa uh, punya anak saya punya, punya, punya. saya punya 5 uh, saudara laki-laki dan 6 nah. saudara perempuan sahih baik syukran ummu jazakallahu khair syukran assalamualaikum waalaikumsalam, assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Taip, untuk kesempatan saja kita berikan bagi Tengar pendengar Ikhwan nah, ya, Bagi pendengar Ikhwan yang ingin uh, mencoba berinteraktif Anda bisa menghubungi di lain telepon 021-823-6543 Dan untuk pendengar Ahwat, harap dipending sementara taip, Kita berikan kesempatan untuk pendengar Ikhwan di 021-823-6543 Assalamualaikum Waalaikumsalam Tep, sedangkan, terpotong Tep, dengan siapa di mana? Umum Akmal, maaf ni Pak Ustaz tapi ya, Tidak apa-apa, tidak apa-apa um. Ustaz masuk soalnya Baik, labas, labas Silakan Umum Akmal Dibaca nomor 10 sampai 12 Asyarah sampai isna asyarah Asyarah Isna asyarah Si Hazal Kitabi Asyaratu Durusuh Haa, sekali lagi Umum Akmal Si Hazar Kitabi Asyaratu Durusun Durusun Durusin. Nah, al-maqdudnya Ingat, jamak majlur Ya. Nah, amad durusin. Nah, ada asharatu. Asharatu. Terjemahkan dulu mu. Fi kitabi di dalam kitab, di kitab ini nah. ada 10 pelajaran. Nah. Sahih. Nah. Istamir. Ahada ashar. Ahada ashar. Rana arba'atu a'mamin wa amatin. Tayib. Terjemahkan terjemah. Lana ana nah di sini artinya nahnu nah kami nah berarti lana milik milik milik kami milik kami nah. ada empat nah saya atau kami memiliki kami memiliki empat paman 6 nah. dan lima paman perempuan ya bibi 6 bibi 6 tidak ada yang berubah dan nah. bibi laki-laki yang paman dan bibi 6 nah. paman dan bibi nah. sahih nah Pak Umar Akbar, dua nomor saja Umar Akbar ya Ya. Nah, sisanya kita berikan ke ini ke ikhwan yang nanti setelah lebaran. Nah, ya. syukur alhamdulillah. Al al ya. Baru bisa masuk. Alhamdulillah bisa, alhamdulillah. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Bapak Muhammad. Dan masih ada nomor yang tersisa bagi uh, pendengar ikhwan, Anda bisa menghubungi di lewat telepon 021 8236543 di 021 8236543. Baik, ya. kita angkat. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana? Abu Hilmi di Cikampek. Tapi, Abu siapa? Hilmi. Abu, Abu Hilmi. Hilmi. Kepala Abu Hilmi? Alhamdulillah. Baik. Di Cikampek Abu Hilmi antum? Nam. Masya Allah. Jelas di sana. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Nah, silakan Abu Hilmi. Istighfar. Istighfar. Nah, di baladi di jamiatin. Sekali lagi kalimat jamiatin ini diubah. Khamso. Khamso jamiatin. Sahih. Nah, terjem. Di negara saya ada lima. Uh, jamiah lima uh, perguruan tinggi. Sahih. Nah, ainal al al-adat wa ainal ma'adut Abu Hilmi Al-adat uh, konsul wal-ma'adut ja jamiatin. Jamiatin sahih. Nah, Istanir Seratus tiga belas. Seratus uh, tiga belas. Fiha dal tasih kalimatin jati tatin. Nah, Abu Hilmi antum cetakan lama, cetakan baru? Uh, yang lama tadi. Ah, uh, fiha tadi antum. Oh, jadi ada oh, di sini fi dalik, fi dalik Fi hadal dast. Ah, tep sakhir betul antum fi hadal. Nah. Sekali lagi Abu Hani fi. Fi hadal dasti sama nikelimatin jadi datin. Nah, adarsi. Ad mengapa dia majurur, Abu Hani? Uh, ada kata ada ada huruf majurur Ustaz dat. Ada harful di fi. fi. Nah, harful harf fi membuat dalikya jadi majurur. Adapun nah. Ad darsi majurur karena dia. Badal bukan. Badal dari kalimat Zalika Nampaklah. 16. Arba'at ashar. 14. Nampak. Indi salah tu apa Indi Salatu tu majel Latin. Majel Latin. Indi Salatu tu majel Latin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Baik, kita kerana pada Bu Hilmi di cafe. Bet, kita masuk ke at-tamrin al-salis. Naam. At-tamrin al-salis sudah kita selesaikan. Kita masuk ke at-tamrin al-salis dan at-tamrin ini kita berikan semuanya untuk pendengar ikhwan. Ya, tidak masak mengasal di ini. Kondisi tidak masuk ancar kan? Beres, naam. Tidak ada masalah, kita serahkan nah. ha? semuanya at-tamrin al-salis ini insyaallah mudah selesai untuk ikhwan dan akhwat di rumah. Naam, tafadhal. Daar, bagi para pendengar anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543 untuk menjawab pertanyaan yang ada pada tamrin yang ketiga sebelumnya sepertinya perlu dijelaskan dulu bagaimana penjelasannya di disini tamrin as-salis perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan atau musta'manan al-adad al mazkur baina khusain ajib anil as'ilah jawablah dari soal-soal al-atiyah Berikut Musta'milan dengan menggunakan Al-adat al-madzkur Dengan menggunakan apa? Bilangan yang disebutkan, disebutkan Baina kawusain Antara dua kurung Kaws itu kurung Kawusain ini dua kurung Kita berikan contoh Tidak apa-apa Nomor satu kita jadikan sebagai contoh Di sini soalnya Kam ahan laka Kam ahan Laka, bisa dua kemungkinan. Bisa Kam akan laka, uh, laka. Nah, terserah antara mana. Kam akan laka, nah. Tapi ikhwan tayyib, ikhwan kawahid. Wahid. Kam akan laka. Nah, di sini ada angka berapa ahad, tuan? Uh, uh, sita. Sita. Nah, bagaimana jawabannya? Kam akan laka, li akhun akan uh, sita, li sita tak sita ta, tu ikhwanin. Lissittatu ikhwatin Lissittatu ikhwatin Ikhwatin, sahih لماذا Sittatu? Bagaimana Sittatu, ya khi? Kerana al-adat, yani mu'annas Al-ma'dud mu'annas Al-ma'dud, ya Mu'annas Aku'n mu'annas La, mu'adakar, sahih Naam, ahsan, ya Al-ma'adud mu'adakar, naam Jadi, al-adat mu'adak, naam Kita nu'asya, ya lakab Tidak, berapa, ahsan, ya khi Ini contohnya tadi Lissittatu ikhwatin, sahih, naam Ahsan, ya khi, saya uh, mudah-mudahan bisa difahami bentuk pertanyaan atau soalannya nah. dan anda insyaallah dapat dengan mudah menjawab. Nah. anda bisa berhubungan pada pendengar aja di line telefon 0218236543. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, بس dengan Taip, labas. siapa di mana? Dengan Uiksan. Oh, ya. Nah, di Keranggan ya? Ya, kawasan satu. Baik, masuk soalnya. Baik, silakan dibaca nomor 2. Rukum... Nah, nomor 7. 7. Nah kam ukhtan laka na'am li samani angkanya berapa umusan eh, angka dalam kurungnya berapa Sala, salasa angka dalam eh, kurung eh, di belakang oi oh, oh, khamsa khamsa nah. sekali lagi jawabannya li li khamsa akhawatin li khamsatu atau khamsu atau berapa ini li khom khamsu Nama. Ahwatin. Li kamsu ahwatin. Sahih. Ahsant. Tertarasa. Kam bahkaratan fil hukuli. Fil? Kam bahkaratan fil hukuli. Fil hakli. Fil hakli. Namp. Hakli. Mana ah, nama na al hakli ya, kawan? Kabun. Kabun. Lada. Namp. Lada. Al hakli lada. Namp. Fil hakli. Ada Ashru baqaratin sahih asyaru bakaratin. baqaratin sahih ahsant baik cukup umum isa n 2 sal saja ya tafadal. al baqara 60 ayat nah. 60 ya ada kan isnat asyarata ayna nah. nah ini nah, ini isna kan 12 ya asyarata ini kok fathah gitu loh. Isnata asharata, kenapa mu? Asharata ainan, ainan. Isnah. Ya, terus ada di al kafi 25 salasa miatin. Pertanyaannya di mana? Isnata asharata ain ini di mana? Ya? Pertanyaannya. Pertanyaannya saat ini kan uh, fathah ya asharata. Oh, sunnah, so, nah, nah, terus. Ada ainannya ya, oh, ainan. Terus uh, yang al kafi 25 salasa miatin ini kan majroh juga saat. Salasu? Salasa, ini salasa bukan salasa. salasu miatin. Salasu kan salasa salasa salasa satu pakai tak aman Tidak ada di itunya dia salasa oh nah salasa mi'adin taip taip adin. nah nah kita belajar Tiga sampai sepuluh kan harus jamak majlis ya hmm. ini juga seperti ini ya maksud jelasannya saya taip. Eh, taip taip pertanyaan ini ini akan menarik kita untuk membahas bab ala ada-ada agak cukup rumit nah tapi jawaban singkatnya begini untuk Sebelas sampai Sembilan 99 ya ikhwan Al ma'dudnya -ma itu kebalikan daripada al ma'dud -ma 3 sampai 10. Iya. Ana ulang. Al ma'dud -ma untuk 11 sampai 99 itu kebalikan daripada al ma'dud -ma untuk 3 sampai 10. Kalau 3 sampai 10 ma'dudnya ma bagaimana tadi? Berlawanan. Jama' majrur gitu. Maj ya, bukan jamak Lalu bagaimana kalau kebalikan daripada Jama' majrur? Mufrad mansub. Iya. ifna ifnatashrata ayunan ra'in. Kenapa ayunan? Dia mufrad karena jadi. Ma'dudnya ma Uh, Al-aradnya berapa? Tadi? Dua belas. Dua belas. Ikhna Ayna, aynan. Mufrad mansub. Nah, Tunggal itu. dan fatwa. Nah. nah Lalu yang kedua? Yang kedua. Salasa miyah. Miyah itu ada. Salasa uh, mi'ah Itu uh, mi'ah bukan bukan, bukan bukan al bukan al-makrut. Itu ya. masih al-adat. Salasa mi'ah itu, itu satu satu kata itu. Tiga ratus itu masih masih al al-adat. Namp. Al-makrutnya yang disebutkan setelah itu apa? Nah jadi bukan miah itu bukan ma'adudnya Al-adatnya Salasu Salasa miah Lalu kenapa dia salasu Bisa salasi Bisa salasu Tergantung di mana posisinya <coughs> Tergantung di mana Posisi yang ini tidak mungkin dijelaskan saat ini Mudah-mudahan nanti insya Allah kita jelaskan pada uh, Waktu dan kesempatan yang lain share. Allah ya. Dan secara ringkas mudah-mudahan bisa difahami nah. Bagi para pendengar yang lain silakan anda bisa menghubungi Di layan telepon 021-823-6543 Kita angkat selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Tapi dengan siapa di mana? Umm Umar bis salam. Hai, hai. Naam. No. Umm Umar, ke mana haluki? Baik, okay. alhamdulillah. Baik. Silakan Umm Umar, nomor 4 dan 5. Ya, dengan 5. Oh. Am sawali batan jadidatan fi hadha al Sekali lagi Umm Umm Umar, Kam Am sawali jadi datang fi Hazal al Ada Hazanya di situ. Eh, sahih. Naam. Dicitakan lama ada Haza Naam. Nah. Jawabannya Fi hadzal fasli tis'u talibatin jadidatin. 6 tis'u talibatin jadidatin. Jududin. Oja' oh, 6 no. jamak daripada jadidatun untuk no, untuk jududin. untuk akil jududin, judud. No, okay. Sekali lagi umum ya. Fi hadzal fasli jududin. Nah, Fi hadzal fasli berapa angkanya? Fi hadzal fasli صحيح نعم خمسة خمسة كم طبيبه في مستشفى الولاده ولادتي كم كم طبيبه في مستشفى الولاده نعم في في مستشفى الولاده في ثماني طبيبات صحيح ثماني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 Indra kan si kira -kira, si nah, leduk nah. uh, uh, oh, ya, nah, uh, tak uh, ya. Nah, si halu kan Indra. Halu dah kahyangan. Nah, fatah lah Indra. Alhamdulillah. Ah, nama apa? Ah, asal. Mau dulu dah. Oh ya, serang. Nah, nomor Nama-nama tadi, Tolibatin, Jududin saja. Nama, sahih. Uh, tapi kaya di nomor 13 di atas itu kok sama ni Kulliyatin. Jadi dari tetap dari mana apa di sini? Nah, antum antum lihat di sini al almakadutnya apa di sini akhi? Kalimak kuliyatin. Apa beda antara kuliyatin dengan talibatin? Antum lihat talibatin. Apa arti makna talibatin? Talibat. Talibat uh, murid uh, mahasiswi siswa uh, siswi perempuan. Ya. Ini orang ini orang kan akhi ya? Ini orang. Ya. Kalau kuliyatin itu apa artinya? Kuliyatin. Kuliah di fakultas. Uh, fakultas fakultas, fakultas. fakultas. Oh. itu benda mati oh nah maka sifat ja Jama' ghair akil sifatnya muannats oh. adapun al akil maka sifatnya harus sifat untuk akil judud saya minta yahi ya. nah, kenapa enggak uh, jadi bentuk jamaknya jadi ideat ini dengan eh uh, apa tunggalnya antaramuda kal sama jamanya Mu'anas susah masuk. Untuk goir akil sifatnya tetap tidak tidak tidak tidak tidak jadi jama. Goir akil tidak berakal. Enam tidak berakal enam jama goir akil jama daripada kata benda goir akil sifatnya tidak jama. Sifatnya perempuan jadinya mu'anas. Antamati kan kuliatin apa tadi jadidatin iya kan? Ya, Enam. Untuk mufrokan. Nah, tapi ketika sifat untuk isim ala akil. Talibatin ta jududin tidak boleh jaridatin. Fantahi? Naam, naam. Nah, nah, nah tayib. Ayah. Uh, nomor berapa itu, Ustaz? 60. Kam, kam hafilat, kam hafilatan fil jami'ati. Naam. Eh. Uh, berapa angkanya situ? Fil jami'ati. Eh, 716. Setun ya ja, setun hafilatin. Setu hafilatin. Setu hafilatin. Namp. Sahih. Teruskan. Sabar. Sabar. Kam ibnan laka. Kam ibnan. laka. Namp. Le Nah, arba'atu Bukan tidak ditanwin eh. Arba'atu Di arba'atu Abna'in Di mana abna ada arba'atu Bukan arba'atun ar Nah, kenapa bukan arba'atun eh. Anda masih ingat Kaidah mudhaf dan mudhafun ilaih Masih ingat tentang Kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih ya, Mudhaf tidak boleh diberikan tanwin hmm. Mudhaf tidak boleh diberikan tanwin hmm. Adapun mudhafun ilaih Dia majurur Bisa tanwin Bisa juga kasrah saja Nah, taip, syukran ya. ah Indra Jazakallah khairan, bravo. Iya. Jazakallah khairan adik Indera dan kita masih berikan satu kesempatan kembali bagi hmm? para pendengar roja di 0218236543. Ya, silakan Anda bisa menjawab pertanyaan yang tersisa pada tamrin yang ke-20 ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa umu di mana? Umasan, Kasep. Baik. Saba? Muasan, taip. Umasan silakan Muasan. Tiga nomor tidak masalah Umasan ya. 8 9 10 6 sama artinya tesa ashar 6. Tafadhal, ummu wasan. Kang bintangan lakah. 6. Neng. lagi suaranya, ummu wasan tidak terdengar. Kang bintangan lakah. Ini sada atu kantan. bintan, bintun, apa jamak daripada bintun? Banatin. Yang? Banatin. Lang sekali lagi Umu nam bintan laka enam sabahatu dan banatin enam banatin mak sudah benar al adatnya diganti jangan muannaf tapi muzakar sabu banatin enam nah. kenapa al adatnya muzakar omu kenapa tidak muannaf al adatnya angkanya enam ustadz mana kenapa angkanya sabu bukan sabahatu apa sebabnya oh karena bintan ini pokoknya ah. Maadutnya sahi, maadutnya muannath maka al-adatnya harus mudzakar. Nah. Teruskan mu, tisah. Kamu jami asam fi balad, fi baladin, fi baladinka. Fi baladika. Fi baladika. Huh? baladika. Nah. Fi baladika. Nah sekali lagi mu Hasan san, san. Kamu jami asam fi baladika. Nah. Fi baladika. Ah, eh? ke arah sini anta, Berarti jawabannya. Oh, Fee, fi? Baladir, fi Baladi? Fi Baladi? Fi Baladi, tiga tu صحيح. Tiga tu Terakhir, ajaran? Samu kita bantu injaga. Indi. Indi. Um, sama kita, sama nyatu, uh, sama nu Kenapa agak jadi sama nu Eh, karena kita bayi ni, muzakar. maka adatnya harus, angkanya harus. Muanna. Muanna, jadi samani itu muzakar atau muanna? Samani. Masih muzakar atau muasa? Belum muanna. Belum muasa. Samani itu muzakar. Tadi umu bilang saindi samani kutubin. Nah, Betul begitu. Indi. Sama, indi sama Niatu Kutubin. Sahih itu dia. Nah, Indi sama Niatu Kutubin. Terima kasih kerana Muhasan. Jazakallah Khair. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alaykumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Khair pada Ahsan Terima. Uh, Sepatutnya waktu sudah menunjukkan Ayat. jam enam setengah. masih ada salah di SMS. Selain itu kita akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk di uh, SMS. Eh asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari di nomor tujuh tamrin yang kedua. Nah. Fil mustasfa atau fil mustasfi? Fil mustasfa nah tadi ponokede. Di. Fil mustasfa nah, al nah. ya. pertanyaan Pak siapa tadi? Bana nak diponokede. Nah, bana di. pertanyaan wajar karena sebelum ada sebelum kalimat al mustasfa ada fi. Fi harf jar. Hmm. kenapa tidak fil mustasfi? Nah, ini namanya isim yang di belakangnya ada alif maqsura. Alif maqsura, dia tidak dibaca. Tidak dibaca mustasfi. Kan apa? Apa? Ter... Alif maqsura. Alif maqsura bukan fa huruf terakhirnya. Nah. Nah, alif maqsura ini dia tidak berharakat. Tidak mungkin berharakat timbul fil mustasfa di apa? Bagaimana dia? Ini agak aneh. Istiqal ya. Nah disikal. Nah, lain nah. tidak tidak disebutkan harakah negara disikal. Namp, Sahi. Dan Insya Allah akan kita bahas tentang maksudnya. Ia panana. Sabar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan semangat dalam belajar bahasa Arab sebab uh, saya merasa lemah dalam mempelajari bahasa Arab. Namp. Ya, yang pertama tentu saja ini ini niatan yang cukup uh, cukup kuat. Tentu dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Biasanya yang paling menunjang adalah ini lingkungan. Lingkungan. Ketika kita menemukan lingkungan itu semua semangat belajar ilmu, biasanya kita akan terbangun untuk belajar semangat untuk belajar ilmu. Tapi kalau lingkungannya rata-rata orang malas, ikut malas biasanya. Nah, tapi tentu tidak tidak semua kasus begitu. Ada orang yang di lingkungannya semua tidak begitu memperhatikan dalam masalah ilmu, tapi dia sendiri perhatian. Ini satu hal yang memang bisa terjadi begitu. Nah, malas mungkin bisa berarti mungkin bisa jadi mungkin dia menemukan uh, Metode pembelajaran yang kurang tepat sehingga jadi malas. Metode pembelajaran terlalu terlalu berat bagi dia mungkin atau dia belum waktunya sudah harus belajar nahwosarf misalnya. Ini memberatkan dan itu biasanya nanti membuat orang jadi jadi putus asa biasa. Oh ini susah sekali ternyata nahwosarf ini. Akhirnya dia bilang bahasa Arab ini yang paling susah. Maka dia tinggalkan air. Bisa jadi beberapa hal uh, sebab tadi. Wallahu wallah. Salah satu penyebabnya kemampuan pengajarnya sedih. Kadang-kadang nah, sesuatu ya, yang Mudah, tapi ketika. Iya, tidak semua pelajaran. orang itu tidak semua orang punya kemampuan untuk menyampaikan pelajaran basar yang cukup ya. menarik. Nah. Sehingga menjadi kesulitan bagi yang belajarnya. Ah, nah, nah. Semoga diberikan kemudahan bagi penanya yang bertanya uh, di sini tidak disebutkan namanya. Nah. Affan uh, berkenaan dengan pertanyaan tadi Sat. mungkin bisa dipertanyakan kembali. Bukan kesifat mengikuti mausuf. Nah. Fil fasli Khamsu al Ibatin Jadi datin dari Semenanjung di Bogor. Nah, seperti anak-anak-anak tadi ya, kawan. Memang, si, kalau ibadahnya ada sifat, Memang. sifat itu pasti mengikuti benda yang, di ini pertama. Nah, tapi ketika kita temukan bahwa al-musufnya itu, uh, jama' al-akil, atau jama' ghor'akil, maka sifatnya, mengikuti al-musuf. Sifatnya mengikuti yang, di sifati. Al-musufnya, jika al-musufnya adalah isim, al-aqil maka uh, isim jamak isim jamak aqil maka sifatnya harus mengikuti jamak karena dia al-aqil seperti kalimat thalibah dari dalamnya al-aqil maksudnya dia nah kata mana yang berarti nah sesuai orang manusia maka kita katakan ini istilahnya al-aqil maka kalau kita jadikan jamak apa thalibat thalibatun kalau begitu gimana kita akan berikan sifat untuk thalibatun di sini judi batun jududun. Jududun. jududun kenapa jududun karena dia berakal uh, Jama' jama', jama. al-a'kil tadi kalau jama' ghairu a'kil maka sifatnya maka sifatnya muannats sifatnya mufrad muannats tidak jama' Tapi mufrad muannats muannats nah baik demikian nah ini penjelasan singkat saja sudah kita jelaskan pada pertemuan nah wallahu a'lam faṣal baik Alhamdulillah, baru saja kita membaca al-Dars al-Ishru dan masih ada beberapa latihan yang belum kita baca tidak apa-apa, insyaAllah kita akan baca pada uh, pertemuan yang akan datang jika ada kesalahan, maka tolong diibukakan, maaf dan saya menarik semua perkataan yang saya salah saya tutup, subhanakul bihamdik, yashudullahi ilaha ila anta astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh